Ada satu orang mayyid punya utang Dia keluarganya tidak bisa bayar Saya bayar itu utang Itu mayyid sudah tidak diseksa lagi Karena dia tidak bayar utang Sudah purpuran Dengan amal saya adain dain Ibarri'il mayyid Dua'ul mala'ika Juga Kemudian sawab Sesuatu amal yang kita pindahkan Kepada orang lain Malah orang-orang ulama mengatakan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 mil ke sawab ikhtilaf ada orang bilang tidak sampai apa sebab ada ikhtilaf sebabnya ada ikhtilaf karena masalahnya ini tidak ada nas dan setiap masalah khilafiyah kalau kita bicarakan dan tidak tidak sampai akan putus orang lain juga mempunyai dalil sudah secara jangan dikira umat Islam ini masing-masing mengerjakan sesuatu itu bodoh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 Bagaimana dokikanya orang bilang dengar-dengar, oh, dengar-dengar oh, tapi dia tahu bahwa orang yang mendengar ini tidak mengerti apa yang dibicikian didengar. Ini kan seperti menyinyiokan orang yang hadir sehingga. Alasan mereka sebab nabi tidak membaca khutbah kecuali dengan bahasa Arab. Ya itu betul Saudara, tetapi nabi membaca khutbah dalam bahasa Arab kepada orang Arab dan keren Arab yang tidak bisa keliru bahasa Arabnya dan mengerti semua yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.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 fa insyaallah ini khutbah bisa kita mulai tahun 2300 tidak mungkin ini saudara-saudara wal-masyakatuh tak jelibut taizir, ini kaedah usul kalau ada satu yang sulit, yang sukar dimengerti, yang sudah memepetkan, terbukalah pintu lebar, untuk memudahkan itu orang lapar tidak bisa makan kecuali ada seketul daging babi, itu dibolehkan ya, kalau tidak dia mati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 perlu kita ketahui apa itu definisi tasawuf? Kenapa kita mesti sedikit banyak mengerti tasawuf? Dan kebetulan yang bicara begini ini bukan orang sembarang orang. Saya akan ambil standar saya dari buku-buku standar yang dikarang oleh Doktor Muhammad uh, Mahmud Abdul Halim Syekh Al Azhar, yang sekolahnya dia di Prancis di Sorbonne dan juga di Al Azhar. Juga guru beliau. Seorang Perancis Yang bernama Rene Gino Atau seorang Rene Ini terkenal besar Terkenal sebagai seorang ahli tasawuf Yang besar Sehingga Vatikan Membuat satu konsili, satu mu'amar Untuk membicarakan buku-buku Rene Karena buku-buku Rene Ini yang mengganyang Segala yang dibawa oleh Barat dan Filsafah Barat Dengan ilmu tasawuf seperti ilmu mendatangkan nyawa orang, roh orang. Jayalangkung, Jayalangkung. Barat menganggap ini satu dari tasawuf. Kata dia bukan tasawuf ini. Di Dibawa dalil dalil Kita tentu tidak akan sampai ke situ, tapi yang penting tasawuf yang bisa kita kerjakan. Di zaman di mana dunia memerlukan orang yang berakhlak dan bertasawuf. Sekian Saudara-saudara. Jadi kalau saya kuat ya bisa empat kali satu minggu kalau tidak kuat ya dua kali kita lihat bagaimana lah kita jalani dulu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ara rabana wa annana al-awrati اغفر لوالدينا مناه والاهل والإخوان مسائر القلان لذي محبة او جير الدن او صحبة والمسلمين اجمع امين ربي اسمع صضلا وجودا منا، لا باكتساب منا في المصطفى الرسولي